dato selam ale rasulina muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin allah jananana fanan roim vetpertin dimo falakokim davdota bekimeta allah u qonfimi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi famina ti shokot dha ta jota qi ndiken rugun etyra dilin fun te sai vota tandroza kemi filluan me tretuqa nga legjrota e kaluar një nga beteja të rëndësishme të më dha që ka ndodhë në kone Përgambirit Arehi Zaratos Ram. Fjallë është për betejnë të bukut. Dhe të që kemi përmendur në fillem, dhe të tëtë disa prej qështjo që kanë të bëjnë me një lojhyri në këtë betej. Dhe të të pregaditjet, shkacet e kësaj beteja e kësë mëra. Dhe kemi dhe nëse Përgambirit S.A.S. në mënyrë më dveçantë Por ndolim nga betejat e tjera ka bën një mobilizim tjetër këtij betejë. Dhe mobilizimi për këtë betejë ka dalhur nga betejat e tjera. Një nga ato dallimet thelbësore është edhe shpalosja e drejtimit të betejës. Zakonisht e pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem nuk ka pas zakon me shpalos kahu do të niset dhe ku do të shkon. Ka qenë këto më tepër një lloj befasie për armikun, nga sa ka qenë strategji e luftës. Kësaj rrugë pejgamberi s.a.v. ka përmendur, do të nisemin tebuk, më do të ishin për kët arsye. Do të marrin gubat të tëra. Dhe kjo ka disa arsye se pejgamberi s.a.v. me ka bërë kët, pyetja është se ka qenë shumë larg, është dashur që me i parëmru njerëzit për kët largësi, pastaj të bëjnë gatit, mbizojnë e kështu me radhë. Dhe përvandor sa edhe përgjigjja e sahabëve ka qenë gjithashtu e veçantë. Do thotë Kevranse Othmani Radiyallahu Taala anhu çfarë kontributi ka dhënë për përgatitjen ushtris, e ushtrisë Omeri Radiyallahu e përbua krevoslasë për të këtu me radh. Deri në atmosferë që edhe kanë arsu sahabët që pyqëmbërisahullam duke çoit nga do të thonë këqardhja se nuk po gjejnë me qëfarë të pregaditëm. E dhe gjithashtu të pejgamberit, nuk ka pas me qëka me i pregaditë. Se normalisht është dash një loj, të financimi pësashem për një ushtar që të vjenë dhe të merë pjesë në atë bëti. Në anën të të tërë, kemë përmandu që në shërëse ka qenjë një kategori destruktive, një kategori e ligë në atë shëqëri, dhe se dëvështëdhënështë kanë tentu me i vendosë pëngjesë dhe probleme pe së lato, së lato. e pejgamberi italeji salatuva salat. Edhe këso i radhe, dhe të thotë, qështja e munafikëve, e, e, e, e hipokretëve, e diftyrshëve ka qenë gjithërshëve veçante. Dhe të thotë, në betjetët e tjera, ka ndudhë që kanë marë pjesë. Për arshtu e caktume që i kemi përmanë në të kaluarën, interese kanë pasë, përfitime, kalkulime, caktume, o për të përfitu e kështë mërat. Ose janë mëshef e kështë mërat, në te bukë janë dalë qartas, dhe onë në asë një betej gati, nuk është nda vija, nuk është, nuk është shprej qartas vija dhe dalim në mes, besintarët sinqert, dhe atyre që kanë qenë, nuk është dyftyrësha. Korani fletë për këtë qështje, me që janë një surën të ube, Allah u gjellë u ala fletë, për arsuetimet që i kanë përdorë për mësë marrën betejit, që mësë marrën pjesë në këtë thirje të pegamberit Alehi Salatozan, mësë i përgjit këti mobilizime. Dhe këto arsuet janë mërë me të vërit të rëndësishme të studjohen dhe të analizohen dhe të meditohet të rë rëthyre nga se nuk janë, janë arsuetimet veçanta me betejit të bukut. Këtë janë arsuetimet që zakonisht njerë të kësaj kategori i përdorin, por të mos morë pjesë në ndonjë nga projektet e harrit apo mëmirësisë. Që seriole ka qejllu që do të thotë mos marrin pjesë në Tebuk, Betej. Mirpo nuk është kjo që ka të bëjë me Betej, nuk është të veçantë që më luftë. Kjo është specifike ty në për çdo projekt, për çdo hajër, për çdo nismë të do të bësh më ata që kanë smundjen zemrën të tyna, të thotë nuk janë të interesuar si për punë sigur për Allahut dhe valla, ata realisht Këso loj, arsjëtime është përdojrë nga fëmë. Ose tejmë edhejt pëse u do arsjëtimet, të pa që nërushme. Ande i mësë mirë i përshunë Allah Gjallë Huala, nga sa i nje, dhe a i din që farëkon zemër dhe tyna, dhe a i din mësë mirë se si e ta arsjëtuon dhe përshun e ta arsjëtuon. Ande i në duhet të lezën disa prej ajetëve që Allah Gjallë Huala demaskan përmesyune këtë kategori, të nuk u përgjegjen pozitivisht thirës e pejgami në samë, mirë pa organizanje dhe fushata destruktive për të pengu tjetë me marë pjesë në këtë betej. A dhe ka qenje një lokacion në Medina të uashën një shtëpije vogël ku mbledhë një njërës atyve, të ubanin dhe së bashkë me disa prej jahudivit Medinës vëdhonë ثورن ليل ليل ارشيتي متفاجئه بالنسبه ل1000 رجال مسكو في تبوك و meio البسقه جامير سجلت اصلا فكثر ايدوا كاللهت بتقول الله جل جله على النصره توبه 193 فرحا مخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا La ten firu fil harr Kun naru gjehenneme E shaddu harra Lau kanu jefkahun Allah u thot Fër iha l'mukhelefuna Bi maqadihim Ata të cilët Mbetën mrapa pejgambirës Nuk u përgjëgjën, nuk i ardhën me ta U gëzuan për këtë Mëndësi të ikjes U gëzuan Dali me styre Ata atyre që nuk patë mëndësi me shku kategoria besimtarve venin të keqajt nga keqarja se nuk po gjejnë me qka me atë nësë këta gëzoheshin për trilimin e në mëndon arsvetime për mësë me shkuapën nuk ndinin keqarja apsolutisht ndaj kjo e më kuptu kjo ndinjë e tyre brëndshme kë gëzimi brëndshme t'yre pëse nuk shku në pegamberin pëse i shpëtu në kësa i kse radhe kësa i fteshe të regan për Jo si qëriteta po Dhe të regan për dyftyrsi Nga se publikisht shprehmin uh, Keqardhja dhe arsjetu eshen Dhe në brendi E që për këtë brendi Allah për po flad Gëzoheshen Nëndajten në dhe dhe zër Njëri mundet me shprej Keqare për adikujt Mundet me arsjetu Për Allah ka me e gjiku me të brendshme ti Thadih al mukhalefon Ugzon egzemer janë dia brendshme. Do kanë një korpse Allahu xhallahu ala wala polo, kor gjende jashtme. Ajo pasoi mund mund të mund të manifesto apo mund mos të manifesto këtë gjëtetë. E po gzimi është gjang që e brendshme. Farih al-mukhallafun ugzuan ata be Imrana, egzemer janë dia zamras. Allah of that per jane zamras ve pikë se as e kuqëshn smundjen. Ngajo smundja dy në kryse ka pluhur zamrën. Ande Allah tha, ugzuan Pësa nuk shku me ta Nuk ëndi eshin keq Psa nuk ko përri gjemë Ua kerihu E një gjahidu bi amualimu E në fursim fisa bilillah Dhe ata u rëmin Shiko kerihu Praf Allah për flet Me zamrën Ureti asht Manifestimikujt Jo i durve Asi fiolve Asi syve I zamrës Ureti e në zamrë A jo pasaj manifestojt me gjuhë Mund manifestot me gju, mund të mëshef njëri Ndodh njëri me urej di kanë Me zamër, nga brendia ti Mirë po të shtirët këtë se për e denë Ndodh kjo, ndodh Ndodh Ndaj, Allah u Gjallu ashti ka Edhe në fillim, edhe në vazhdim Filat për gjendin e zamërët e të tjene Për në tërgu se Esensa e veprimit është zamëra Dhe vlerësimi i një veprimit është zamëra Jo vëprimi jashtër Nga se ata që Qanin Dhe ata të tësët Nuk patë mundësi me shku Realisht Allah Gjallahu Ala nuk e renditin këtë kategori Pse Ata realisht në aspekt në jashtër Njështë njëjtë si kërse këta Këta nuk shkuan dhe këta nuk shkuan Këta arsve të oshin Këta arsve të oshin E, e pëse këta i trajtaj si dyftyr Shraja këta si sinqerë Përshka të gjendis e zamëras Daji sigurisht e ka thon pejgamberi sallallahu alajhi. Allahu shikon në zemrat jua, ja. si e juaja. Ktu Allahu shikon. Ky është vend sikimi i Zotit xhëlaluha, zemra jote. Të gjithë zemrat janë besimtarë për bënë punë të mirë, për bënë sukses dikujt. Mirumun alhamdulillah, kushçi ka arrit të ai, të sho zemra, apo qzo zemra ku ju. Daji është mbronës i Zotit. Janji azam, gjasë këtu Allahu shikon. Daji wa kerihu ata u ranin ata nuk dëshironin ça kërftojnë të sakrifikojnë me pegam bin sallallahu alajhi wasallam shikoj u rënë te jeni muhammedin sallallahu alajhi wasallam u rënë ata nuk duan me kohë të tapa dhe nuk dëshironin që të japin as sakrificën më minimale qoftë në vetët e tyre apo qoftë në pasuritë të tyre për më për krah të mirën. Për më për krah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata nuk duan me pa po mirë Muhammedin alaihi salatu wasallam. Ata nuk duan me pa po mirë muslimanat. Ata nuk duan me pa po mirë se po shkon puna mirë. Nuk duan ata. Kërihu. Dhe për këtë Allahu ka gjykuar. Andaj çdo kush i cili nuk i gëzohet çdo kur i cili uran domon punë e mira do bince arim muslimanat. Realisht është me këtë kategoria Allah në rrët. Apo kohi se nga smunja kësaj kategoria. Dhe shikën e arsotime. Kalu, la ten firru fil harrë. Êshtë vapë. Sikus e kimin cikë, është qërë tërbëtëje, ka zhëtë u l'usëra e vërësërësis, pëse ka shenë fëtir me dalë. Ka shenë vapë e madhë, temperaturat e nalëta. A të da të thërëni, la ten firru fil harrë. Mo së dhëllin në, mo së dhëllin këtë vapë. Dhe këtu pra për shikona ka, kjo e të ko shumë dhe bi. Po disa nga to kalimë, dhe. E keqe e këtyre nuk përfundante të kata. A i s'po shkan, a i po uren, a i po gëzot, mirë, po kjo e të tëra përfundante të kaj, ka qëpik, ja, ja. Vazhdanë pas taj të këtjet, la të në firru. Edhe ju më s'kani, më s'dilni, është va, përshë nëzëtë, A për dhe një qërë rëzikë, e kështë më rratë. A në Elogjëllëo e da në kuram fëllet për njështë të këqinjë. Dhe njën nga cilësit e njështë të këqinjë është koprasia. Njëri kopras, nuk o njëri mirë. Dhe po, njëri keqë. Koprasit do shtë rëngume. Në që nuk ea, ja, për shtë i keqë. Kjo cilësit e keqë ashtë. Elogjëllëo nuk i qërëtan këta koprasa vetëm për mozdënje. Ka mundësit i kusht, nuk ka mundësi me dhonë, dhe e këpërratës. Si ka mundësi, pra për këpër këpërratës. E këj qërë këpër këpërratës? Ajë cili ka dhe nuk jepë, e dim qërë këpër këpërratës. Unë ka dhe s'për jepë, këtë e kuptojme. E si e kuptojme këpërratësinë ati që nuk ka dhe nuk jepër këpër këpër këpër këpër Wall Kjo asë nuk nëzitë dikën me dhonë Kjo është kopratësat me fjallët e ti Leqeshko, kjo e dëshmisë është Po të kishtë, do të ishte kopratësat me pasurën e ti një po Nënaj që s'ka me dhonë dhëtë, o Allah Ty t'ke jepë Allahu, jepive t'i bile një mëjë Me pas, vë Allah, i kështë të mëllonë Po t'i bile jepi, po Kjo asë qikash nuk jeponë Nga smudja zemrës, Allah në rujtë Kjo është me keqë Nga se a i koprasi që ka pasunit dhe nuk e japë Ka mund si kalkulon, me bu me adhon këti, po a kja s'kam A të kuptim, lakmija për pasunit, dashnija për pasunit e pengon me adhon Dhe kjo është të keqe I po a i që s'ka, pëse i dhimi të pasunit e këtina A i s'ka rralisht, e pëse nuk e nëzit të t'i japë Që ka të dhimi t'i pasunit e këtina Që ka kjo është me zemrës, ka si i dhemë, shpirë t'i më ndu dhe mira Dhe nuk ja bon zemra, Në aji kadri me po konfliktet me së njerëzve, telashe, probleme Dhe kjo pikrësht është është nga të cilësit e dëftërësit, Allah në lu të thërë La të në firë u fërënë zëtarë, ku këni më shkuë, vaë për muadhe Arësëtime Allah Gjallallahu Ala përfëndojë këtë me një ajatë Me një mërë i piës të ajitët Qull nëru gjehennemë është duharra Thuaj, zjarë i gjehennemë të shalama i në zëtë Në kurë nuk është i nëzeti i dilit këto, që së po të një medal përshka këti, që ka është i nëzeti i gjihënimet, apëton. Levukan, Levukan u jefkahun, sikos këshin me pas men, fikkë, me menu mirë ata, me menu mirë ata, se daljen këtë vapë, i ruan nga një vapë me modhe, së këshin me për men, mi pa, ata nuk menoj, ata nuk bëjnë kalkyrimet e këtila, përëndaj edhe, një vapë e dunjaës i së brafës. Më Allah, një një pengis e dunjaës i së brafës. Allah o thotë me menuti mirë, se me, me sakripisët dhe ndër në vapën e këse dunjaja, qëfar vapë e lërgën, kështë e vrapë me dalë, kështë e vrapë me shku. Një po s'kalkulër në kështë. Gjështë, Allah o gjëllora përmën një man arsujet të njerë për udhëhezve të munafikave. Tësënë, si kështë e karantë të smetimet, i tha përgamerin sallusallem, pëse nuk u përgadishë marë mëneve? Ti i ki punët. Në i kishte punët, kështë e pasoni. Kështë shëndetë, kështë e forësë. Gjitha i kishte. Pëse nuk përgjendë mëneve? Pëse s'pu përgaditër? Qëfar i thapën? Thaj dërguar e latë. Ti e dinë shumë mirë që, edhe po plemetin, sënë e i kam problem gratë. Q E pëse i këmë në të gratë, po, unë e sëpërgën a kalaj, kalaj me gratë. E përshuën me luftumë me ata që jenë, i ka thonë Benil Asfarë, Arabët i ka thonë Romaku Benil Asfarë, të bardhë, të dhërë, rasë të dhërë, për të dhejnë për këtyjnë që i kanë qenë Arapo të. E gratët të të të një jenë provokativa. Për. Unë më bë marë, konë frikë, provokonë atje, e peru i manin të më mirë, porin Medina, së vanë. Nga teftinni, masum shti jara, së Allah me ranë së progë Masum së progaj, dhergut lutë nga jara, së I për imanë e kamëna, për feje kamëna, me rudë më rallë e kamëna Allah gjallë ula thotë, o minhëm me nje kulë u dhe në li Prety në ka që thonë, mi ap lejmë, u na teftinni, masum shti në sprogë, masum po fitnë E la fil fitnëti se ka tu Për kërish tash kanë ranë së progë Nga jë së progë që po ikin e ranë Ranë në së progë në sëpron e këndërëtimi të Allah dhe të pegamirit a Rejzëratu. Shë ka që fa rësëtimi? Këja është arësëtimi e të të tishtë. No. Qa që ka dërtë fejën këja? Se kërse faraune. Faraune kur u arësëtua para Paris e ti, pëse po e pengonë musë në Rejzëram? Njerë i ka omë argumente. Njerë i së pëtë a lybë pushtetet, njerë i së pëtë a lybë karriken, njerë i së pë pëtë pë a lybë parët, kërë i Musa lisa më të farë kërkënë të Kërkënë nga faraoni që me iliru bëni israelet Hebranit me iliru Masit tërturëa, nuk i drejt me ilrëbën njërët, nejtë lirë Të kefune dhe të dalin për këti veni Ma nejtë lirë Edhe... Prezënët para faraonit Se Allahum që dërgu mu me këtë beshjem Kër i shfaqë argumentet, kër i përsegë argumentet, qëfar të faroni? Qëfar të faroni, faroni? Unë e kon frikë e një betë dile dinekum, au e njëdhë herafil ardhe lë fesad. Thane, kon frikë, po i rujunë, unë po e pëngoj këtë njëri, mos më janëru fejë njëve. Cëllën fejë? Qëfar fejë e kështë të ta? Qëka delë gjelazë, delë dëmëhonë dhjel kujdestari fesë, poshë? a i që i detyran të njerëz me besu se ajo është zotit. Parmëna, unë e kam frikë e një vetë din e di në e kumë, i oprish fenë këtë njëri, unë që a ta për flasë për ta, unë e përkët arsion e përpengoj këtë njëri, se këj oprish fenë, këj ka rëzik me bo shkaterimen tukë, këj prish tukë, këj banë fesan tukë, unë e kam për me regullu tukën, e qësht i faran e regullu tukën, i ke Në thua që i ka vra një qëmi fëmi bëni Israelë, përshkak një ndrë që i ka përkën. Po Ondrë ka qenë se ka përkën po një ndrë dhe ka thonë një ndrë dhe ka thonë një komentatorë të ndrëvi ka thonë vëllë kjo ndrë të regonë se pekti mileti. Bëni Israelë e ka me dalë dikur që i ka me të reziku për shtetin. Hale, mëte. Ka mytë djemë, gjdo të djallë që i ka ri nga e bëni, që i ka mytë djemë. Dhe që i ka thonë do këta i kena Le dikonjoll etën i ka marr vendim një vjet i myt, një vjet i lëngjoll. Një vjet i myt, një vjet i lëngjoll. Prap, por një ondër taktë i ka myt, e këta rdal edhe jo mbrojnë të drejtat e njerëzve. Unë kam këtu me Jahud Juve Jerin, unë kam çka mentaliteti i spekulimit i manipulimit. dhe manipulimit. Edhe këta thënë, na të ftini, marrui fen ja rasulullah çitfë kam. Roma i mohon, po mos u shtivu botë lashë, më bë më pa ato grana tani problem sprovona. A ka qenë si qertë? A për me e ka pas për fejnë? Ja. E ka një është kajlët. Me e rrut dy njën e vetë e përdur fejnë. E për, për dy njën e ka. E ka për më rrut qefën e vetë. Më rrut autoritët e vetë. E përse e ka? E pasat, islamin e ka mësu me kone qështët. Po, pa, pa Islamin të ka mësu me kone qështët qështët? E përse po? e këtu përsesis? E përdur islamin veç për interesat vetë. Kja ës e përdurë fejnë me veç për më umbrojt vetë. Atje ku si duhet feja, se përdurë fejnë atje. Asë vet kësë vetë brevë. Anë i ka dëso njerë të Allah në ruhtë vinë me vetë vin vet veç atje kërë i duhet leqët një ditë i vetë Arason. Edhe se feja e lejan, ose e ndëlen. Unë e kështu të i donë, vëllaj, pas po bëjke. Në regullë, anë i mirë që i s'po bëjke. E pëse edhe këtu s'po bëjke, edhe këtu s'po bëjke. E, Një qimë punë i ka vë pa vetë Zvetë kur e këtu vetë nga se këtu përshamon e lehen feja E dhe në në qënëhën e me feja këmë Këm vetë për bëjke për me leghtimu Me e përdur fejnë për interesë të Allah në nërruj të këmë Jo për ibadet Nuk e ka fejnë për madhuru Allah në gjëllë uvënë Po fejnë e ka për... Interesa personale më O në atë eftim një, më asë më shtimë të lëshëm Më asë më shtim Me po ardh, me ardhë, me po ato, zdi qa bëjnë e ek Me po njëri kështu të mështë, Allah, këtë bërë qëfar imani, qëfar muslimani Këtë mështë Allah i këftë, ta me po kështë Allah dhëtë, e la e fir fitnët i seka ato Nga që jetë fitnët që poruhën që mësë po binë ranë, ranë murë Në qëtë fitnë e ratë të ran, mur, Allah në rëtëmë Gjëtë shëtë Allah gjallë avala Për menë, edhe një pëjartë që ju, ka shumë që në cu بالصفر إلسرين مثلا فرأة سلمة كان بردوما سمشكون تبقى صلى الله عليه وسلم لو كان عراضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبأوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون الله جل ورحمة الله صلى الله عليه وسلم لو كان عرضاً قريباً ما كان دنيا عرض برفتم مال وسفراً قاسداً أبقاً دنيا شتيتياً مينو ديشكو عفر مدول لاتبعوك أتاكش المار ما سيأفر ولكن بعوذت عليهم وشوق قاما كيلا عرضو كيلا لقد ملوظ أبقا ملوظ كتا كان شاف باو اللوظ كتا كان شاف باو تشكاكمون اكتو تشافي طين اكتو Skojnë të rrësë, duhet më luëtë, largë, arrëzikë, zhvinkë të mështë. Allah Gjellë Valla, njerë i sëpërën edhe me këtë të matë, apo, me kënë për shambullë, me kënë vëndëruar njerëi së të njështë më falë, me herështë nëshëtë, biznis i jetës, edu njëzëtë, tonë kështë në marënë gjamië. Po, ka herë, kërë të një marënë gjamië, sëpërëvotë, për shambullë, Kur e edhe një punë për rritë a lotë, pa ka lasë përme kjoja ka parimapër. Ajë që është sinqertë, se ka gojle, që ka pëndodhë në vetë në ti, se ka gojle që ka pëndodhë në posonë në ti. Pse? Gëse ajë është bërë robja lotë, sinqë i për rritë a lotë. Ajë që ka kalkullu, me kalkullime dë një osë, në pengesën e portë, largë o lotë kjo. Për. Largo kjo. Problemë me shku këto. Apo, e, të tjera, për, bë, o nakin, baudet a lehi mu shukka, Allah dhëtë pojnë, largë, kohë, e, i në të buk, 800 km, po të jaj e mirë, a shkon njerit 800 km, që tonë nga të dikun, po po vi, ama s'ko a largë nga të nga të nga, nësi ka thonë, la ilaha illallah, së që njërështë, përdo, largë nga të nga të dherë, dita gati, dita shkurë, s'ko ta një më këtu kalkulime, apo, Dhe njështojnë Valadinit, po kërëngjënua ma verës, nga të lafë. Nga të lafë. Me komë për shambull një gjumon këra ma 5 zlokët e shumë o lafë. Me komë kja, në ajë dënë me reduktu finë konform tekeve të tje. Që që ka që fe po ama, shumë ja po. Ja, tepre e po. Së kështë një dhe mellon dikon kërtët, ju ka bo djali ekstremist. Spelejke namazin kur, ja, no, këso shumë, u falke u, dhe u so falke në të naunë, <tës> të njërë i, i, njërë njërë njërë nga të namazin, te për i fele ka vëdhëm. Osi ka e ledzojnë për da, si e... Si e, e definujnë teprimin fejë. Për shambër, që shohët përdikon te për në fejë, që shohët përdikon? Spepika alkoholin kur, asë në darsëm, asë aty, asë... He, së përdikon e kur, ka e herbele, së në vëdhëm. Njerëz sipër rrugës kurti, po po po. I duket i, i korbos bebia. Çfarë më ke punë? I duket shumë. Më gjithë në fund kursen e namë atë. Po de kurse, kusë më ke. I duket vag. I duket shumë kë punë. Ka herë, ka herë. A ndai? Atë thon. Dejto po di ku gatë të bodalë më. Shkon njërin te Bukoll, shkon një te 100 kilometra atëva, ka shkon. Po dajin Beu të talehim u shukap. Shka shuka, shuka, shuka pas një kolonë brokolusum qëtën për Allah Gjellewala së munë e zamërët pasaj o së jahlifu në billa pasaj Allah dhe tjetër ata kanë mërme thunë Wallahi së ikna paspon me pa paspon pa të datë së këshmënon rajna të së ikna paspon betine rajshëm zotit pasha zotit së më kanë qëllu qësë të kanë qëllu pasha zotit këra pasër të rizatër jahlifu në Allah dhe të bojnë bëjë Bëjmë bëja përë Lëhë i sëtana, lëhë kërëj dhe më akumë Me i pa pas punë, parë se këllonë Me i pa pas punë Ju hliku në në fusë ahumë Allahu thotë Ata nuk e dinë se me këtë Ata pësë shkuj në të bukë Shikoh dhe duardon, subhanë Allah Ati e tha, shikoh Ati e tha, mos më s'prova Allahu thotë, jera në s'prova Qa e që jera ujtë jera apë Këtu pësë shkuj në të bukë Pësë largë Smunë Allah Shpe, e e, e, e shkatruj vetën, e prisht njëri vetën me dojnë këtë dilë, ata për më prisht një dojnë. Allah dhëtë me këtë betim rajshëm e kam prisht vetë vetën. Që e që uru të përish, të jakë rrujt vetë vetën më së bedoni. Apo banë ben rajshëm me rrujt vetën po, e pa e prisht vetën. Iho, një këne, në të përshëm. Banë ben me rrujt pasunin, apo e shkatruve, që të banë ben rajshëm. Nuk ka behë me më adhë dhe Allah, dhe kjo behë e vetme. Qhe në jutë me ubetu besimtari. Në Allah në gjëllë, në skabedit. Në zbetu e besimtari, jasë formi, jasë shpi, jasë krykan. O Allah, ubi Allah, në Allahun pashazot lë e madhë. Ose zbetu p p e të kjeqat. Nësë skabë me madhë për muslimonës e Allah në gjëllë. E parra për... Me atë që është me madhë për mesimtari, me ubetu rajshëm. Për që ka? Parë me u të bet E qëtash e këshka tru vetën, e qëtash e këpër i s'kejt, ju hliku në nënfësëm. E pasë Allah hotë, i pasë dhim, Wallahu ja'alamu inahum ne kadhimun. Allahu e dhënë se për rajnë. E dhënë Allah për rajnë. Kujt për shëtë ti, ti mënish me, me rajtë edhe Muhammedin e nësëm, mënish me rajtë se është njëri. Shikënë nësë për një është në në besënë. Dhe njësë në një besojn Kja është, vallaj, i gëridja me mëna. Arsvetovë për akunja dush. Thuj, ku i dush, që ka dush, vallaj, së qelus, kum monsis, kum kus, kum... Ket, më kanë qëllu, së këmë mundësi, së këmë kosë, së këmë... Këtë mund mund, njërë të i parënë reglë. Që ka i thushë Allah të ku të njëri Abo, nejë, vallai, më në në këjeme. A thëjshë së këmë? Qërë ku i ke mosë? A thëjshë si këmë punë? Që këmë punë? A thëjshë? A ne e sa nj Për po, që kohë, cëllë e kohë, allo, për daj të njëri me kohë në islema, allo që në vërë. Këta vinë të këpëgameshën, bënin benë zotin, për shra zotin, për shra Allahum, për Allahi, si komponë, me i pa pasë punë, për dalë, për isha arve me ty bre. Allah dhëtë përrajnë, se kam për i me, mës, mës bë prej e betimi ty në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Allahum, Ta ka falë Allahum, pëse u kalë u dohënë, po, ti e dhalisht të ke buhe për djotë mirë, se të është me u falë, po të kanë mashtru, të ka falë Zotët Jopë. I nëronë, i nëronë prej e, e këti nërmën se betohet, nërë po në esenë që ka mashtrim, betohet për me rajtë, betohet për me, u pranu gëndjesht të ti, arsutimi ti i përshusht me kështë të më rrashë. Në këtu e në disa prej, disa prej arsuetimeve, pa thëmë kështën të tojza, të hipokriditë, monafikeve. Ndini me betenje të bukë, mirë për po sikur se patë rasë me të gjuhë, e këtu ka ende shumë që ka me thonë me dalë për dobive, e ka i të tjera, mi po së, së, për së, sa për ilustrim me po, e mënë, e në që i që i si ka në firin dhe përdu me përfundume të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Me mirë. Ata që i kanë këtë smunjë, Allah në ruajt nga smunjë e dyftërsisë. Lëna i pasurë zamrat nga smunjë e një fakot. E këti mashtrimi, e këse rëndë, e kësa hipokrizie. Ata që i kanë këtë smunjë. Ata kanë lëllë të bukë, se kanë një të bukë ata. Qëpash i boja kja me posë, me komë para një të bukë, kësak, me me thonë, valla i larë, valla i nëzatë, valla i si kompunë, valla... Ata në njëtë më rujtë, me këllë i Njerës dhe letë u a bënë, letë bënë më njerës, gjenë lidhje, gjenë një fësi, gjenë kësë, mirë për gjithë, më në shëtore ka parësysh, e qëka me i bëjë Allah gjëtë dëvona, e ati qëka me i thonë. E kur të brend brendit zemrës, e ati qëka me i thonë, kjo është e imani të përënë. Njerë që e ka dërtë, e Allah qëka me i thonë, është e imani të përënë. A që se ka dërtë, qëka që me i thonë Allah, dhe Allah me tësot që në zemën të tonë mos të kjetë dishti dhe posë Allah Gjellewala të, po të jetë Allahu me ima athë përnime se gjithë gjithë të në të njësë njemi njerë të gabojmë me e pohët dhe gabim i tjetë bëse qëtë të prënujem primë i keçë penduhemi një pa asë njëherë mos të munduem me arëshëtu gabimin mos të munduemi që me përdojë besimin then e edhe ma heq betimi allon Gjellewala po së legjtimu tek asajë se vartet. Me kaç për u fund kësaj pjesa pas të vazhdimënda në betinë të bukut, në pregaditë si është një zgjëmbënis son, dha ndodhi interesante me drejtveçanta që kanë ndodhur gjatë kësaj rrugë deri sot kanë rit në te buk. Deri në takimet ta e ardhshme zoti ju rrotësh ku left. Qosallallahu an Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.